Aby sme vás potešili, chceli sme vám na dnes pripraviť malé prekvapenie. Mala to byť skladba od Michaela Jacksona, Billie Jean. Bohužiaľ, skladbu vám nezahráme. Snažili... Ale toto je proti zákonu. Práve na tom sme skrachovali. Chceli sme si u Michaela Jacksona vybaviť povolenie, aby sme dnes túto skladbu zahrali. Telefonovali sme do Spojených štátov, do Los Angeles, potom do New Yorku a tak. A Michael Jackson, vôbec sme sa s ním zkrátka nespojili. Pretelefonovali sme 3000 korún a Billie Jean není. Teraz som si spomenul, že najväčšiu radosť toho bude mať môj sused, keď mu príde telefónny účet. Sú, sused, ktorému som chodil zalievať kvety, keď bol na Dovolenke Vyoslávy. Ale my sme si povedali, že Michael Jackson nám nemôže v ničom ublížiť. Rozhodli sme sa zložiť vlastnú skladbu so záhorackým titulom „Billy Jean". Pre tých, ktorí nerozumejú cudzím jazykom, prekladám Bielý džin.